Dnes vám porozprávam, ako to bolo vtedy s vetrom, čo nad Zakopaným z času na čas povieva. Raz už od samého rána začal nad Zakopaným zúriť výchor. Kaliská zhovor kotúľal, strechy z goralských dreveníc hadzoval a ľudí prevracal. Tak vyvádzal. A spolu s ním rôzne fígle vystrájal jeho malý synček, malý vetrík. Tak ako otec, ruky ako krídla rozťahoval, nohami sa odhovor odrážal, skákal zo štítu na štít a volal. Malý a veľa nedokážeš. Počuješ, ako sa môj hlas nesie po horách? Počujem. Ale ja tiež skúsim. Takto? Musíš, ver, ešte podrásť, synak. Tým budeš vedieť hvízdať ako ja. Radšej sa popreháňaj ne po na plot zavesila oči ovčie syry v bielých handričkách, aby obschli. A v mutniku zostal smar, práve pre nás naraňajky. Ti, A ešte ako, tatko. Niam, niam, niam. Teraz sa mi zachcelo spať. Slnko už zapadá. Dobre, synák, keď je tak, uložíme sa spať. Na streche. Strecha na tej chalúbke je taká krásna, meka zeleným machom obrastená. Nuž, ako, synšek, pohodlne? Veľmi pohodlne, tatko. To je jasné. Vietor sa totiž najlepšie na streche vyspí. Dobrú noc, színtsík! Dobrú noc! Moji, ľudia, pozrite sa len na ničomníka. Výchor cmar cmarmi z banky vylial, sir odvíjal čertviekam. Ešte, že mi aspoň tie handričky zostali. No počkaj ty, Galgan. Len počkaj! Znova sa rozúril. Bartko! Bartko! Poď sem, synček. Pomôžeš mi pozbierať tie handry. Už ide, mama. Ech, čo len ten výchor navistrájal. No. Hej, výchor! Zbojník jeden! Veď ti ja ukáže mojej mame škodu robiť. Len počkaj. Vary si myslíš, že sa ťa bojím? Ja sa ťa tiež nebojím. Tatko, tatko! Dnes sa ti ten chlapec zapáči. Zostanem v doline a budem sa s ním Netá Netáraj, synček. Musíš ísť so mnou do sveta. Poletíme ponad moria, ponad ďaleké oceány. Uvidíme veľké rybarské mm, lode. Tie som už raz videl. Tak ukážem ti tulenie stáda a biele medvede. Tam, kde žijú tulenie stáda a biele medvede, tam je strašne zima. Tato. No tak poletíme ponad púšť, kde sa pasú levy a slony. No, už keď si tvrdohlavý synák, Zostaň, poletím do sveta sám. Malý vetrík chvíľu hľadel za otcom, ale potom hneď zoskočil zo strechy na zem, sadol si na pník pred chalupu a prizeral sa na Bartka, čo robí. Bartko si tiež sadol, ale na prach drevenice. Mama mu práve vyniesla misku plnú kaše so škvárkami. Jedz, Bartko, môj jedz? Dobrú chuť? Dobra je, mama. Joj, ta mi veľmi chuci. Len sa najedz inak. Velký Čo Kto mi všetky zrňká prosa rozfúkuje? Ej, to sa mi z nepáči. Ktože sa to tu smeje? Kto si to tu popiskuje? No už A kde si? Nevidím ťa. Tu. Veď ti vravím, že ťa nevidím. Nevidíš ma, to je pravda. Ale ma počuješ. Aj aj, čo tak hvízdáš? Lebo sa mi to páči. Ty by si tak nedokázal. Čo by nie? Chceš? Počúvaj. <sík> Aj v sa rozutekali. Keď tak dobre hvízdaš, budeme sa spolu hrať. Akože sa s tebou môžem hrať, keď ťa nevidím. Hneď <sík> ma uvidíš. Pozri sa lepšie. Sedím predsa oproti tebe. Pozerá Bartko Pozerá iba keď sa okolo pníka rozkrútilo minuloročné lístie, ako by bol doňho niekto fúkol, trávička sa ohla a v tom na pníku vidno sedieť chlapca. Možno je trochu väčší ako Bartko, ale aké čudo! Vlasy svetlé, strapaté, oči veselé a líca len nadúva a nadúva. Ty si kto? Vítor, jsem ještě malý, ale můj otec je veľký, je to výchor, jev, Teraz už vím. ale do kaše mi důchat nemusíš, nemám to rád. Právě že budem. trysko mi košele splota postrhal a hen na stromí povyšal. No toto, a len fúka a fúka. Počkaj, mama. Ja si s ním poradím. Ak si so mnou poradíš, na ťa budem poslúchať. A teraz sa už poďme hrať. Dobre, zahrajme sa na schovávačku. sa spolu zabávali v prvý rok, druhý, tretí, štvrtý. Dorástol Bartko. Aj vetrík dorástol. Zmocnel. Už bol skoro taký, ako jeho otec Výchor. Vtedy Bartko povedal. Konečne prišiel čas, aby som si s tebou poradil. Dobre. <try> Tri si zmriame sily. Najprv budeme hvízdať. Uvidíme, kto to lepšie dokáže. No ale, kto nás rozsúdi? Nech povedia ľudia z dediny, kto vie krajšie hvízdať. No, tak začni, Vietor. No, dobre. <kým> <kým> Začínam. <kým> Dnes zavíja ten vietor. Zavíja ako pes v búde. Rata počujete ako jačí a výská. Keby už prestal. Až sa chce človeku plahať. Ej, nepáči sa im moje hvízdanie. No ale prečo? Veď ja tak pekne hvízdám. Čo robiť? Tak teraz skús ty, Bartko. Dobre. Zkúsim. Počujete, ľudkovia? A keď si vták spieváš... No. A krásne, rád, herne. Cielkom tak, ako keby mala prísť, ja. A, a ký je to vták? Možno žlna. No. Alebo, Alebo... škovráno. Ško Alebo dáte si... Veru, utešenie trilkuje, no celý svet sa rozveselil od jeho spevu. Ľudkovia, ve to nie je vták, kto si Bartko tak popiskuje. Božne, Bartko! Ej, Bartko, Bartko, Vyhrál si prvú skúšku. Čo sa dá robiť? Ale vieš čo? Teraz pôjdeme tancovať. Šiju, šiju, šiju. Dobre, ši, dobre, ši, poďme, ši, ale ši, nie ši, teraz. Ši, ši, ši, nie teraz. V nedelu urobia gorali vatru na lúke. Pekne zahrajú, zaspievajú a my si tam Zatancujeme. Hej, hop, hop. Prizri sa dobre, Bartko. Ako krásne tancujem. Zatancuj, vetrík. Zatancuj. No a ukáž, čo dokážeš. ako Vyčíňa. Patru tak bez hasil a naokolo je všade plno dymy. Ej, veľa, veruj, mne mi páči, ten to je Ani mne, ľudia, veruj, ani mne. Tu je a tu je, ale radosti z neho žiadnej. Teraz ja zatancujem, priateľ Vietor. Zatancuj, Bartko, len zatancuj. Ukáž nám, čo dokážeš. A my ti zaspievame. Ľudia, túto. Hej, ako je pekne, nasz Bartko odený, Oba soh široký, striebro vybijaný. Hej, červený ohej, hey, na pola nebríka, hej, a to nám. Žečko sadalo, na kraji horički Parto kraj še zhacie Dosť som si zatancoval. No a čo povieš, Vietor? Chceš si ešte do tretí tesíly skúsiť? No, akože som Vietor, poviem ti popravde, taký tanec som ešte nevidel. <rý> Vyhral si aj druhý raz, Bartko. Ale ešte nie je koniec. Ešte si na mnou nezvýťazil. Vieš čo? Budeme sa popoli naháňať. Mňa dosial ešte nikto nedohonil. Dobre, nech tak bude, ako vravíš. Už. No, ponaháňaj ma. No len počkaj, počkaj! No, počkaj! Tu som! Nekytíš ma, hop! Hop! Už som ťa skoro mal, ale len skoro! Kýtaj ma teraz, tu som, Je, tu, hore, a teraz dolu. Hop. Ako sa tak naháňali, zrazu Bartko pozrie do doliny a vidí, ako pastierik ženie ovce. Keď ich vietor zbadal, už aj k ním zaskočil a ako na ne fúka, tak fúka. Stádo ovečiek sa krúti na mieste prestrašené vetrom a nad cestou sa dvíha vysoký kúr. Taký vysoký, že zaclonil celé stádo. <túr> Teraz ma skús a chytiť. <túr> už ma v sa štekli od toho prachu. Lepši! Lepši. Lepši. Lepši. Oj. Ako sa mi kýcha. Lepši! Joj! Až som sa na chrbátý oviec. Ale je tu meko a príjemne. Lepši! A ti? A ty? Ty, Bartko, kde si? Nevidím ťa. Ozvi sa! Tu! A pust ma! Pust! Ha, nepustím. Sám si chcel, aby som ťa naháňal. Pust ma. Teraz som ťa chytil. Hm. Schoval som sa v prachu medzi ovcami a už ťa mám. Ty, pust ma! A -ha. A -ha, Ešte mne. nikto vietor nezadržal. Pust ma! Nie. Pust! Pokúsil sa vietor vytrhnúť ešte raz, zdvihol sa z celej sily a vyskočil hore, vysoko až na štíty. Posadil sa na vrcholec, odfúkol si trochu a takto zavolal na Bartka. Stalo sa po tvojom, Bartko! Hytil si ma! Len, len, že som ti utiekol. Ale, beda, som bosý, krbce som stračil. Kde sú? Hľadaj si ich po dolinách. Určite si ich nájdem, a druhý raz sa ti už čítiť nedá. Nikde ich niet. Ako len bosí budem behať po svete? Keď si taký biedny, že bosky musíš behať, nuž ti moje vlastné krpce darujem. A na čo sú mi? také malé. Kde sa len podeli moje krpce? A tak až do dnes nik nevie, kde vietor tie krpce stratil. A vlastne práve preto z času na čas priletí nadzakopané, aby si ich tam pohľadal. Vtedy ľudia hovoria, že fúka halniak. Keď sa už unaví hľadaním, prisadne si na strechu bartkovej drevenice a pospevuje si, aby sa utešil. Ja som vietor, rýchly vietor, ja som vietor privetel som lebo chcel som Nikoho som sa nepýtal. Chůkám, na okolo funka na okien kaťuka krobce som si ztratil a teraz mu světom svetom sa preháňal nikdy neprestáva Ja som vieto, rýchly vieto, rýchly vieto, rýchly vieto.